Nëse përësoni e takon Allahum, pa u pënduar prej ti, është gjynafi cili e përjetësoni e ju në gjëhnem. Për këta rësue, duhet që besintari duhet të amësoj shirkun, që të luet prej ti, të di detajet më kërësorë dhe shirkut, si dhe mos atëllojë shirkut të cilët e këristojnë në vëndin ku e jeton, që të shpëtoj betën e ti dhe njohja e shirkut së do mosët i shirkut që eksponë në vëndin kua jeton është pjesë e diës që është dëtyrë të mësojsh dhe musliman nëse njëri u thotë nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allah më pasë e nuk mëson detajet e adhurimit të Allah të vetëm a i është gjenjeshtarë në për tëndimin e ti që përndendonë se Allahu është vetëm që do të adhuruar sepse e nuk interesu e ta mësoj se qëpaj e në të qërështit dhe cilët duhet t'i dim ne që ta njësojmë Allah në pa i bërati shokës. Disa njërë, nga pa dhije dhe ignorante të tyre përbërë, kanë pretenduar dhe kanë menduar se muslimanët nuk mund të bje në më në shirë. Dhe thonë që muslimani nuk ka mund si të bje në shirë. Sepse profeti sallallahu alaihi wasallam ka dal në haxhin e Ramutmirës. Ka dal në haxhin e Ramutmirës përpara shokëve të, për të tij dhe u ka thënë: "Shjtani e ka humbur shpresën se ju mund ta adhuroni diktjetër përveç Allahut." Por ai ka shpresë si të fusë juve në armiqësi me njëri tjetër. Po çeitane ka humur shpresën se do të fusim në xhirj. Pra këtë hadithi disa njerëz ignorant kanë kuptuar për të që njeriu që i thot vetes ti musliman mbas kohës së profetit sallallahu alejhi dhe sellem është pa mundë të, bjë të, rësye, si të bëjë xhirj. Për këtë arsye sipas tyre njerëzit i bëj çfarë dësh, po qeset ti i thu vetes ti musliman ti nuk bën m'xhirj andaj je rahat. Edhe kjo është ide e gabuar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 do vijë fitën e ja. E do thot besimtare, kjo do më shkatëroj mua. Dhe e sa e o kur lërgohet, shpëton besimtare, për saj, vijë një fitën e tjetër, e do thot kjo do më shkatëroj. Ika në jo, vijë një tjetër, do thot kjo do më shkatëroj. E dhe kështu më rrallë, vijë fitën njërë pas tjetërës. Në gjdo zemër që i titha të fitën e, ajo nëzijet, dhe së përë si fund i k edhe nuk u rrenë më të keqe nuk e njefë më të ohitin dhe nuk u rrenë më shirkun edhe dekët e shirkut që janë gjunafët sepse është nëzirë edhe nëzirë e pjen nga të fitnit dhe tila këzemri kapirë si që pinë së njëri uin për të arsue duhet që besimtari të ruhët prej shirkut dhe mos mashtrohet për argumenteve të atyre njërët dhe njërët dhe njëranët të cilët pretendojnë Se nëse ti i thua vetë e sëndën musliman, atë erbërë e këmë përmi këmë, nëndash mëso, nëndash mësë mëso, nëndash adhurojë qëfar të duesh, se ti nuk juash më më shrikë edhe nuk delë me nga fejë i islamën. Por e përtejta është, ajo që ka tërguar Allahu dhe i tërguar i ti sënë Allahu a.s.në në hadithet e sakta, të të të të të vërdetojnë që njëriju, basi ka hymi fejë, mund të dalë përësëri nga feja. Edhe kjo kjo jënështë reguar në argumentet të tiri, të, të të regojme në vimë. Pra i ty argumentet, e fjallë allahë sërëhanu e ta'ala, i tiri ka të reguar për që putët. Kjo të Allah i madhruar për ta. E lem të rej lallarina u tu nësibëm i në lkitab. Ju minune bë i zypti o të tagut. U e kuulune lillardina këfaru haula i ahda min lallarina amën u sabila. Kjo të Allah i madhruar kuptimja jetit. A nuk i ke parë tja ta të cilët kishin marrë një pjesë të librit, në në në në kishin dhije në librit, këshë dhënë Allahu Subhanu wa Teala dhije nga libri, në në në nishin ata që kishin marrë librit për parë, qipur dhe kishë therë, këtu plinë për qipur dhe më qënë ti. Ata hështë të besënë gjiptin dhe stagutin, kanë dhënë djetarët, gjipt, është i në fjale cile përshinë statujet, majgistarët, falgjoret, të atë qipu të cilë kështë dhe në allohë librin, besonin, satujat, magjin, falin, edhe gjatja. Si besonin. Ata fatikisht, besimit tyre që të regohet në këtu në këta jetë është, që ata e shpehjnë me gojt u dhe gjejë që gjujen i mirë dhe Muhammed i shkeq që do të regohet të shinshë. Kjo dhe e shprejnë me gojt tyre u i quajt nga Allahu sëfëhanu e taala besim. Tho dhe ata e besën gjiptin edhe tagutin tagutin është do personi tili përnon të adhurat përveç Allahut ose përnon që të vendosë ligje përveç Allahut edhe tërkon njerës dhe të të binde në të ligje ose të ndikin to këju qëtë tagut edhe tërkon Allah i madhurat për këta personet të cilë u kishë dhënë bibrin që ata edhe pësë u kishë dhënë Allah dijen e vërtet, ata u njarguan nga dijen e vërtet edhe shkuan dhe besu Edhe, u thonë, mërshikët mekës, ju jeni më të uvzuar se Muhammedi e më shokëtë ti. Tërgohet, që shkon Hujej ibn Aqtab dhe Ka'b ibn al-Eshraf. Ishin dy prej kokave të qifut dhe dhe Medinës. Shkojnë në mekët e mërshikët. Edhe i përësin mërshikët e mekës, i përësin këta dy qifut. U thonë, kush është me uvzuar si pas librave të tuaj që keni ju? A jemi ne, apo është Muhammedi më shokëtë ti? Edhe këta u dhanë atyre ta dy çifti që kishin pas librin, librin prej Allahut, Teurathin. Dhe e dinin vërtetën dhe e i bindnin profetin sallallahu alaihi dhe sallam kush ishte. I thonë ju jeni më të ulëzuar se Muhamedi sallallahu alaihi dhe sallam. Pse? Sepse s'tan kishin hasid për të vërtetën që kishte dhënë Allahu profetit sallallahu alaihi dhe sallam. Prandaj ata parënuan me gojë që statujet që adhroni ju, dhe dhe folzorët që ju i merrni si gjykues me tyush janë më mirë sa e që, që përktikon Muhammedi s.a. Përndaj qyti Allah u ta besimtarë të gjiptë dhe të agotik. Kur këtyre njerëzë që u ka dhe në Allah o librin, unë dodi kështë. Edhe këta humër nga e vërteta, që farë në siguron neve muslimanve dhe që është ajoj gjë që në bën neve të sigurës për sënë që neve s'ka për në ndodhe e që ka ndodë të shifutve. Një kohë që ata kishin liber dhe ne kemi liber. Ata devijuan dhe edhe nga umet i islam dhe këtë shumë që të devijojnë. Profetës sonë Allah e senë ka thënë e haditin e saktë. U ndanë që i si fudën në shatë e një grupe, u ndanë kështenë në shatë e një grupe, dhe të ndajtë këtë si umet në shatë e tëre grupe, të gjithja në zëjarë përvesh një e një grupe. Të gjithja në zëjarë përvesh një e një grupe Dhe më vonë Umet i Islamit do të i ngjajë Umetin e Pashmërt të Porçan. Si u Porçan? Duke bërë sekte, krijoi një sekte rinj, duke mos hequr me Islamin burimor të cilë ka zbritur Allahu Kur'anin dhe me fjalët e Profetit Sallallahu Alejhi dhe Selam, por duke shpikuar në vej gjëra nga logjikat e tjera, sigurisht se bën çifutët. Mbasë e dini të vërtetën. Kur çifutët humbon, anasigurojnë neve një që nuk kemi për të humbur në basi ata e kishin i brinë dhe e dinit vërtetën, edhe e dinit që Muhamedi s.a.s. është i vërtet, e njifni në të mëminsë është njifni në fëmjit e tyre. Gjithashtu ka thonë Allah i madhurë për ta. Kun hëllu në bjokon bisharri min dhalike me thubet e në indë Allah, a të tregoju njove se kush ka shpërblim më të keqtë të ka Allah i madhuruar, Problemi më të keq është te Allahu e ka ai të cilin e ka mallkuar Allahu. Malanahu Allahu wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum alqirada wal khanazir wa abada at-taghut wa sa'abdu at-taghut. Kafun Allahu më dhuroa auto tregoj se kush e ka problemin më të keq te Allahu e ka i person të cilin e ka mallkuar Allahu. Ës zemruar për i dhe ka bër Në ndërë këta që i ka mëdhër Allah, disa për ty i ka shënëruar në majmuna dhe në derra dhe i ka bërë a dhëruës të tagotit. Këta e ta në ta që ka shëpëllimë, më të kështë të ka Allah i mëdhëruar. Këtu Allah, subhanu e talë, e këtë për të shifutët. Të cilët i mëdhëhoj, Allah i mëdhëruar, së shka të reguar dhe në Koran, lu'i në lëdhina këtë haru min bëni isra'i le ala lisan e Davudit dhe e Isës, birit e Meriemës. U mallkuan qi thutë të bin e Israilës nga, nga goja e Davudit alayhisalatu wassalam dhe nga goja e Isës alayhisalatu wassalam. Pse u mallkuan? Sepse nuk ndalonin një njëti nga një gjuna. U mallkuan këta për janë ato që e mallkuosh që tregon Allah madhëritë, ka mallkuar Allahu, është zemëruar për ty dhe ka bërë për ty mëmuna dhe derra, mëmuna dhe derra janë ata banorët të shtunës të cilët shtunë, i ibn Hilali joti Allahu subhanahu wa taala. Por kta Allahu subhanahu wa taala ka përgatitur këtë dashkimin. Edhe pse u kishën librin, ky ishte përfundimi për i tyre. Edhe pastaj thotë adhuruan tagutin. Domethën dor kta të cilë kishin marr librin, u kthyen disa prej tyre ose një pjesë e tyre në adhurues të tagutit, domethën adhuruan diçka tjetër për ç'Allah, domethën nën rëshin. Në gjunat të cilë se faj Allahu m'ku edhe pse kishin librin kjo do të thotë kur libri i Allahut të gjithëson mes nesh kjo nuk do të thotë që njeriu nuk ka për të humbur më prej tij por çesë se njeriu nuk ka për librin e Allahut ai mund humbi dhe mund bjerë shirq e kupton e po nuk kupton ai të njëjtën gjë bën dhe krishterat profeti sallallahu alajhi wasallam në fundin e jetës së tij të regonë të për kështere dhe thoshte malkimi Allah që për shifu dhe për kështere i bën o të, të i bën varët e profeteve të tyre vënd dhe faljes malkimi Allah që më taj malkonë të dhe kjo të regonë që kjo dhe veprimi dhe zveprimi sëmtuar dhe kjo dhe veprimi e ka mbërë kështere dhe në bat të ka mbërë kështere të dhe veprimi që i ka ndërtuar varët e profeteve të tyre dhe njëzëm dhe i ka mb Si pas mënyrës të tyre, edhe që i futët kanë adhuruar gjiptin dhe të agotin, edhe kanë adhuruar të agotin shtërgojnë e edhe në dytë. Në bazë gjithë të saj, profetit sënë Allah lështër neve në thotë, le të të birun në sunën e mënken e kablekojnë. Në do ndisht një hapat dhe regullat, e do ndisht një rrugën e atyre që kanë gjemë për para jush lëm për lëm dhe paragraf për paragraf derisa kur ata të hyjnë në vrimën e hardhutës, ju do hyni në vrimën e hardhutës. El dabb, ka rëmundu profetit sallallahu alaihi wasallam el dabb, do hyjnë në vrimën e dabbit. El dabb është një kafshë e madhe të krau, po ju se, i nganjë zapi kut që kemi ne këtu në vendon ton, vendosë më madhe. Ekë ston vullëtarape jeton në shkëtitir. Madje një pjesë e arabëve donë hanë, do ju të gjithë profeti sallallahu nuk e ka ngrënë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 së ekziston e ne po vetëm pashë që ndonjëherë për tyr të bëjë një moralitet me nënën ti, e tij do ekzistoj prej këtij momenti persona të cilët do bëjnë një moralitet në si në me nënën e tyre hap tëzi sigurisht do ta bëjnë ata hap tëzi po të pashëm pllom për pllom atë për këtë hadith i kuptohet përderza pllom për pllom dhe derdë vrimë vrimë e zhafikut atë kuptohet që çfarë gjunafe që kanë bërë ata do t'i bëjnë muslimanët të, të, të njëjtat gjunafe që kanë bërë ata do t'i bëjnë muslimanët edhe ata i kanë bërë vetë merrni peyshorin e islamit Kur'anin dhe Sunetit dhe krahasoni se çfarë ka thënë Allahu më dhëruar Kur'an dhe çfarë ka thënë profeti sallallahu alejhi dhe krahasoni veprimet e muslimanëve me atë që ka thënë Allahu Kur'an dhe dhe ka thënë profeti sallallahu alejhi hadithut sakta për të kuptuar çfarë thonë vërtet e kanë në fenë. Pastaj merrni dhe bëni krahasim të dytë ndërmjet veprimeve që bëjnë son muslimanët dhe veprime që po lëshifut ditkur që ka treguar Allahu Kur'an dhe profeti sallallahu alejhi hadithut sakta për të shikuar që muslimanët kanë hetër hap pas hapi, ta mëm ashtu si shbërpërnë shqipu dhe kështera. E gjithë kjo, dhe ideja e kësa e shene, duhet të ruhemi që musënëgjajmë të tyre, dhe musënëgjëmë të tyre, në rrugënë të tyre, të cilën Allah i madhuruar ka të reguar që e është rruga e shëmtuar e kegjë që të që në gjenem. Pra ne ka dhëmë, i hdina së vatë al-mustëkhim, në u zë në rrugën e drejt Serata ledhine në amta alehim, në rrugën e atyre që uke vërti mirësi, gajrë më dhubja alehim, jo në rrugën e atyre që kanë marrë zemrimin tënë, që anë qiputët, u alët dhalin, dhe asë në rrugën e atyre që anë të vumbur, që anë kështajat. Dhe rrugën e atyre, që ata kanë më huar Allahun, që ata kanë bërë shokë Allahus, përhandaj u meti islam duhet të ruhët, që mos bët për tyre, mos heti në hapat e tyre ndë në se po e bërë i këti që ka për të humërë si shumërë në ta, edhe ka për të hyrën që hënema ta që e bërë të logistik do hyrën të partë, të janë se lefët e këtyre, se lefët e këtyre të humërëvej që janë që i hudë dhe kështerët, nusë Allah unë më dëruar të nëruen është në të humërë. E Glavu salatës salamu, anë Rasulillah, anëlehi wa s'aḥ, i rrëjnë, e mëma mëkë. A i jeri, i tiri lezënë Koranin, dhe rrendë të përmëndin e shumë të Ben Israelve dhe të ehli kitabit. Ehli kitabit, kujën, ndikës të lipërnë përshën qenë që futë dhe kryshtëjës. Vanë, përse Allah i madhurë ka përmëndu, ka i shumë që futët Ben Israelit, ehli kitabin Koran po më duke si kur Korani ka zbjitur vetëm për ta. Kaj shumë i ka për mund në dojë më dojë. Shkonë sërën bëkëra. Ja ben Israel, ja ben Israel, ja ben Israel. Ja e në kitab, ja e në kitab. Ja e le në ledhin u të kitab. O i që është në libri, o jo, e në kitab, o ben Israel. Shumë herë. Shumë herë për mund në dojë më dojë. Pse? Pse valë? Arsuje, një për arsuje dhe është të lejë. Sepse Allah subhanu e talë me din e ti të më Do ndjekë e rukële tyre, dhe të regonë Allah më dhurë se si kanë devijuar ata që një muslimat të marri mësim prej gabime e tyre dhe mos bim në tjetët gabime. Edhe arsua është sepse ehli kitabi, që janë që pu dhe kërseret, janë nga popujtë e vetëm të cilët kam pasur liber qëlor, i cilë e është i devijuar, por kam pasur liber qëlor për Allah subhanu ta'ala, por e është liber devijuar, edhe ata kam pasur profetë, Edhe çfarë gabimesh kanë bërë ata ndaj profetëve, të gjitha gabimet s'os bëjnë muslimanët ndaj profetëve tyre dhe ndaj të vërtetës që u vin prej tij, Sallallahu alejhi dhe sellem. Për këtë arsye ne All-oh më dhunë ne përmend shpeshherë gabimet e dy që truhen prej tyre. Shikoj për gabimet që kanë bërë ata, të cilat sot i bëjnë muslimanët. Adhurimi i varreve, kagjësuar të popujt të mbarshëm, krishterët që futën te krishterës domos njëherë, diçka mos një her, një e njohur, po shikosh ata Ta herë vëzësi i persona ta e bëjnë bëndë falje ta dhe i lutën ati për është allahës shumët të ala. Të primi, egzagerimi i lavëdërimit të njerët të të mirë dhe në të pikë sa të kalën në abërim, ka eqzistuar të këqifu dhe kështerët dhe eqziston të këmeti islam, lutëja të gjikëtit për është allahët, të lutë është gjikëtit për është allahës shumët të ala, ka eqzistuar të qifu dhe kështer Ndërtimi i xhamive mbi varre dha ka ekzistuar të çfutë të krishterët e përfoltur mi kamulkuar ata, thotë mallkimi i Allahut që më çfutë të krishterët se i bën varrat e profetëve dhe njerëzve të mirë vende parajsë, i kamulkuar për të gjë. Pse që muslimanët të ruan mos e bëjnë gjë, sepse bëjnë gjë në që të tillë, sepse bëre një gjë të tillë do të çojnë njerëzit që ta akurojnë dikët për Allahun subhanallahu teala. Të njëjtën gjë bën të krishterët, të njëjtën gjë bën dhe muslimanët. Qifutët dhe kryshtere të përshkruan Allah në madhëruar me si si të mangëta dhe të unëta, të cilë nuk i, nuk i përshkruan dhe madhështi së ti. Qifutët të thanë, dore Allah të shëmbyllur. Do me të thanë ata e përshkruan Allah me koprati, ma ukim i Allah të qohëmitah. Edhe kishte për këtër musimame të cilët thanë Allah nuk ka dorëfare. E më huën, me i kojë që Allah ka thënë në Kur'anë, I ka thënë iblisit, ma më nërë këntësqë dhe li ma khalëqë të bjedej, pëse ti nuk i rëndështë ati që unë e kryohë më dy duartë mija. Gjithashtu ka thënë Allah më dhërë për qifutët, thëtë, u akalë t'il jehudu jedu Allahi me gëllule, thënë qifutët, dore Allah të shënë bydhër, beljetahu me pësut në tanjë në vyhërë kej besha, thëtë Allah më dhërë, thë përkundë dhe dhe duar të ti janë të shtrira edhe shpenzo si të dëshiroj. Thotë Allah subhanu ta'ala, gullet e i dihim, të mbyllu e qëshën duar të të rrë, wa luinu bi ma kalot, malkuar janë për të gjithan, të malkuar janë të përkundë për dhe dhe duar të ti janë shtrira. Ka për u medin e samë, si në fanë, Allah nuk ka dorë farë, Allah nuk shikon, Allah nuk digjon, Allah subhanu ta'ala nuk fletë, Allahu shqafatë nuk e di atë që ka ndodhe që dëndodhe, dhe atë që nuk, nuk ka ndodhe po qështë të ndodhe dhe si të ndodhe. Më huan që dhe gjë, dhe së arritë në atë pikë, që nungerë e shërën se të të shëtë nuk i gjestonë Zotë i pare. Njësojtë të që putëtë. Që putët e hanin pasurin haram, edhe prejometit islam ka shumë për e të e han pasurin haram. Dhe të të të në ka qytu Allah më dhurë, e suhtë në Koranë fot për ta alloh me dhur për çifutët e kalun li suht e han shum suhtin junab ato nuk pasuin haram pse e ka von se do qoftë musliman mosubiliti ata dhe profeti sallallahu aleyhi dhe selim ka treguar për ta se ata e han haramin ti e han pika tjetër në të cilën i ka ngjarë muslimanëve dyre ështëi ata e hanin haramin duke i bërë hile ligjeve të Allahut subhanallahu taala duke i bërë hile ligjeve të Allahut siç bën banorët e shtunës të cilët e hidhin rrihet at ditën e premte dhe i merrnin dielen, të, të mbushën plot me pesh, edhe pa thënë kur pyeteshin, thoshin ne s'kem bërë gjë shtunën, shtunën s'kem përshkuar. Në koqja ata hidhin rrihet at çt premten dhe i merrnin dielen. Ku i bënin hile? Të njëjtën gjë sot e bën një pjesë e madhe e muslimanëve, ku i bën hile. Ata në vërtetë bëjnë hile vetëm vetë të tyre, dhe kjo është një dike plom për plom, tek shirku, tek tek junave të mëdha, tek bidati, tek çdo gjëje ta manë hap pas hapi në basë qifutve dhe në basë kryshtereve. Gjithashtu në ngërën e kamatas. Qifutut janë në ngërënësit më të mëdhenjit të kamatas. Nuk ka, ndërgjit njerëzit, në historikur e njerëzimit, në ngërënës më të mëdhenjit të kamatas e qifutut. Logarit edhe shpiksit e partë të bankave janë qifutut. Edhe termi bank për i tyre ka ardhurë. Dhe sot këpër i muslimave që e hanë kamatën Aisa ka të rëgujë Abdullaj Mësudi që do vini një kohë Që kamatë të do si prekjit të gjithë muslimave Dhe te që nuk e prekjit Ka për të prekur pluhur i saj Pluhur i kamatës Aisa ka ndajësot nga to fedvat Ignorante Fedvat të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të tra katër katër kaçe të shtruara uh, me parket ose të shtruara uh, me, me pllaka majolike për këtë arsye tashin ne domethënë që të arrim në gradën e tyre kjo është domosdoshmëri dhe harrojmë se si ka jetuar dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tecimin kur e pa Omej vullitçante ishte ngelshin në anëti ishte shtrirë për tokë në një hastë shumë vjetër e i thotë dërguari Allahu kisa dhe ka histori jetojnë në mendje kurse ti jeto kaq thjesht i thotë dërguari Allahu i sot provizual ceremonia e të omer, a nuk kënaqesh ti që portat e dunjave për ne për, për ne të ta hëretin? Kurse sot muslimanët tamam si kas, si si Kaj i Tha i dhe Kisra, janë të kënaqur që portat e dunjave, dhe janë të gatshëm të marrin zhullë kamatas, zhullë në mënyra harami vetëm si e në të ndërtojnë trekaçet. Kjo është rëndësishme. Tamam hezi, pllëm për pllëmba me tozhëfuve, gjithashtu një prej Problematika më të mëdha e të çif më të mëdha të çifutëve është ja ata i deformojnë argumentet fetare. Ua deformojnë tërë kuptimin. Shikojtë të umat i Islamit, vetëm kjo ka nevojë për msimë dhe hutbë të tëra për tu të sqaruar me detaj dhe me shembuj që të bindë vetë dh njeriu që shikon mesut të ti, tij se çfarë dhilesh i bëjnë muslimanët vetë vetë tyre. Çfarë mashtrimi bëjnë muslimanët vetë vetë tyre? Mashtrojnë vetë tyre duke si menduar se ata po bëjnë mirë. Sikur se kanë bërë çifutë dikur. Që i fuzet i kurë, shkuen të profetisë fënë Allah i se në përta pyëtur. Në basti kapën dëjë personat të stilët këshin bërë i moralitetë. Burin, gruan. I kapën dëjë personat, një burin dhe gruan, duke bërë i moralitetë. Edhe ata e dini që në teurat, në nëndeshkimi ati që bërë i moralitetë, është vratën dhe gurë. Mjërë për këtë rigja ata këshin anulluar me mendimin e tyre dhe me mendimin e djetarve dhe hojëllareve të tyre sepse nuk kishin interes tek ligji i Allahut. Pastaj kur erdhi profeti Sallallahu Alaihi Wasallam, pyetën i Muhameditin për këtë gjë. Nasaiu i u jep juën përgjigje që ju mund në të përsëritni, munduon të vrisni, jeni një ligj tjetër, atëherë ju zbatojeni të ç'i thot ai dhe keni justifikim përpara Allahut, ti thonë Allah, ne zbatojmë të ç'i na ka thënë një profet. Ne po liqë profet në elam, e kemi ligj profetë prandaj ne na kemi ligjin e Tauratit. Ëndërsa ne sa ju do të vriteni, atëherë ruani prej tij. Çifotë, a nuk e ke sot të të shumrën e muslimanëve? Ç'ka thotë, ç'ka pyet e hocë sot? Nëse sototë ti të, të, të pëlqen, thonë kam investim te Allah, kam filantropi. Nëse sototë ti nuk pëlqen, leher shkopi di këtë tjetër. A nuk është ky tamam ajo që bën çifotë dikur? Tamam plom pas llambë, derisa njeriu të ketë ecur plom pas llambë, të shkojë deri te shirku të cilin e kanë bërë ata. E kuptoi apo nuk kuptoi? jidësu, një perceptiv detyre është se ata i bën të diturit të tyre, njerëzit e tyre të, të parë dhe diturit i bën zotëra për Allahu. Si për zotëra? Foshin, ka thënë Allahu që kjo është haram, mirë po ne nuk, im, nuk im që të bëjmë, kemi nuk kemi ç'të bëjmë, dhe ja ku kemi fërdovanë dietariton që thotë është halal dhe ne dhezemë fërdvanit. Duke ditu kanë të si shka të e ditur që Allahu ka ndaluar këtë gjë. Siç ka treguar veçiu Themine shpjegimin e e kthia jetë i thotë u gjend dhe në këtë ummet, nga ata njerëz të cilët foshin Fjalë e profetit sallallahu alejhi dhe sallam po është vërtet, mirë po fjalë e shehut tim e hoxhës tim është më e vërtet. Edhe kundërshton fjalën e profetit sallallahu alejhi dhe sallam të thërë sofjes. Kjo gjë në fund fare e çon njeriu në shirk. Kjo gjë e çon në fund fare njeriu në shirk. Dhe ky është shirkun që tyre po vlasin. Kështu pa kuptuar njeriu avashavash duke erë në hapet e çivut me krishterëve, shkon drejt aty ku ka ndaluar Allahu subhanuhu te ala në yhudhëtarin. Në atë gjë, në të tilen, njëri u poran të, a i nuk shpotonu të këllohus shëpanu të ala, pëndaj o oh, dhe e zër lezoni, mësoni, merë një pjesë të pëmësimit dhe dhijës, që të merë një veshë të t'jithë një fënduaj, nësë të dëshironi shpotoni, se pasha Allahum, fitnët janë shtuar a i shumë, sa njëri unë editur, ato e lenë me dojtë hapun, nuk di që aso për para të, a i, i, i shumë nj Që nuk i shikon fitën e si fitën e, a i du të aqajve dhe nëtisë e shumë lartë. A i du të aqajve dhe nëtisë e shumë lartë edhe a i mund bjerë në shënë njërë për të e fitën e, për deret e nuk nuk uptojnë që të e më fitën e. Nësë Allahon e madhëruar të nëruajnë në është në dollë i humbje.